Salmul 147 Al Mângâietorului Doamne, după cuvântul Tău, pe Mângâietorul, prin povărârea Duhului Sfânt l-ai trimis, ca semn că numele noastre în cartea vieții l-ai scris. Doamne, Mângâietorul lângă noi a stat și ca un martor al judecății Tale, ca martor al dreptății și ca martor al destinului nostru, a Doamne, Mângâietorul, ca duhul adevărului, ne va călăuzi și despre toate câte vor fi, ne va vesti. Doamne, Mângâietorul, prin gurile și faptele și inimile noastre, te va slăvi, iar psalmi de credință, de iubire și slavă îți va dărui. Doamne, mângâietorul de ziua cinzecimii, ca un vânt a venit și limb de foc peste apostolii tăi am părțit. Doamne, mângâietorul, darul limbilor le-a dăruit și prin aceasta menirea fiecărui apostol ai hotărât. Și ai pregătit. Doamne, mângâietorul, harul său peste noi l-a turnat. Fiii și fiicele au prorocit, unii de vedenii s-au învrednicit, iar pe slujitorii tăi, prin duhul tău, i a întărit. Doamne, cerul și pământul cu semne de sânge, foc și fum l-ai acoperit iar pe cei ce numele Tău l-au chemat, ei mântuit. Doamne, așa cum David, nădejdea sa în Tine și-a pus, tot așa nădejdea noastră, cu aripile credinței la Tine, ai suit. Doamne, darurile torului, prin botezul cu Duh Sfânt și cu focul Sfintei Împărtășanii ne-ai dăruit și cu legea iubirii ne-ai sfințit.